Rondelul unor crizanteme Și mat și garoafe s-au stins, Primește să-ți dau crizanteme, Le-am smuls de pe-un țărm fără vreme, Le-am rupt dintr-un cer necuprins. Cu șoaptă ce cântă și geme Din raiul pierdut le-am desprins, Și maci și garoafe s-au stins, Primește să-ți dau crizanteme. N-au zâmbe de vechi de ademe, dar poate pe ele mi-am nins zăpezile mele supreme. Primește să-ți dau crizanteme și maci și garoafe s-au stins.